Pista 10. Istoria culturii și civilizației 5 Roman de Ovidiu Drimba. Editura Seculum. Editura Vestala. Pagina 102. Nu numai mari proprietari funciari, ci și un număr de țărani mai înstăriți își aveau servitorii lor. În secolul 11, acești servitori își aveau încă un regim juridic de sclavi, în sensul că persoana lor aparținea proprietarului. Majoritatea lor însă aveau o viață familială oarecum independentă, întrucât li se dădea și o bucată de pământ din produsele căruia familia trăia, dar ei erau obligați să lucreze un anumit număr de zile gratuit pentru stăpân. Situația aceasta s-a prelungit până în secolul XIII, în Anglia, unde țăranii trebuiau să pună la dispoziția mănăstirilor servitorii lor pentru muncile reclamate de proprietățile mănăstirești. Dar în celelalte țări, începând din secolul 13, majoritatea acestor servitori semisclavi au devenit muncitori dependenți retribuiți, primeau anual o anumită cantitate de grâu și o sumă de bani. Încât, în unele regiuni, de exemplu pe moșile din Provense, ei aveau o situație mai bună și mai sigură decât a multor țărani dependenți. Situații diferențiate se înregistrează în perioada secolelor 13-15, în ce privește numărul și felul animalelor de tracțiune. Până în ultimele veacuri ale Evului Mediu, acestea erau esențialmente bovine, în special pentru arat. În regiunea Flandrei și în zona pariziană, în jurul anului 1200, boii au fost înlocuiți în mare parte cu cai, ceea ce sporea ritmul muncilor agricole și asigura un randament superior. Totuși, boii au continuat să fie preferați în toată Europa, întrucât întreținerea lor costa mai puțin. Dar și aceste animale erau rare, căci populația fiind în continuă creștere, iar terenurile arabile tot mai insuficiente nu puteau fi rezervate destule terenuri pentru pășunat, care să asigure vitelor și rezervele de nutreț necesare în timpul lunilor de iarnă. Animalele de tracțiune reprezentau pentru țăran o bogăție mai importantă decât pământul. În paranteză de aceea, în caz de război, prima grijă a țăranului era să-și pună la adăpost vitele, închit. paranteza. Multe familii, neputându-și le cumpăra, le închiriau de la marele proprietar, de la senior. Cu toate acestea, foarte multe familii erau lipsite și de aceste mijloace de a și le procura, fapt care crea decalaje economice și sociale profunde în rândurile țăranilor. În secolul X, pe teritoriul Franciei, țăranii erau divizați în două mari grupuri net diferențiate, cei care aveau privilegiul să dispună de vite de tracțiune și laboratores, țăranii care munceau pământul exclusiv cu brațele. În anumite perioade ale anului, cele care reclamau un număr mai mare de brațe de muncă, familiile țărănești legate de un domeniu erau obligate în secolele X și XI să presteze câteva zile de corvezi. Când circulația monetară va deveni mai intensă, în paranteză, ca în Franța de pildă, începând din secolul XI, închid paranteza, marii proprietari vor angaja mâna de lucru salariată, mai convenabilă și mai productivă. În secolele 13 și 14 această muncă salariată a cunoscut o mare dezvoltare. În Anglia, o treime din muncitorii agricoli erau salariați. SATELE Gruparea în jurul unor incinte rituale a jucat un rol în formarea așezărilor țărănești încă la celți și la vechii germani. De asemenea, necesitatea de a se apăra în caz de pericol era un motiv puternic pentru a-i determina pe oameni să-și așeze casele pe o înălțime pe vârful unei coline, o modalitate tipică pentru satele din regiunile mediteraniene, evidentă îndeosebi în Italia. Dar așezările determinate de nevoile legate de cult sau de apărare puteau să nu rămână definitive. În schimb, ghilimele exploatarea solului a jucat rolul determinant în fixarea grupului prima funcție a aglomerației. A fost de ordin economic, în paranteză calitatea solului, vecinătatea unui curs de apă sau un drum aflat în apropiere. Închid paranteza, închid ghilimele. Remarcă jumare punct chaplot. Se scrie kh h a p l o t și r punct fosier. Se scrie f o s s i e r Satul, nu în sensul unui ansamblu de case izolate, ci ca o categorie social-teritorială complexă, constituit în jurul celor două celule economice, castelul și biserica, apare după opinia autorilor, citați, abia spre sfârșitul secolului al IX-lea. Familiile țărănești erau deci concentrate în sate, aglomerații de gospodării în jurul cărora se întindeau terenurile arabile. Terenurile aparținând unei familii erau separate vizibil de răzoare, dar nu împrejmuite permanent, căci după secerat, deveneau locuri de pășunat colective pentru animalele întregului sat. Dincolo de zona arabilă se întindea zona necultivată, că cu bălți, pământuri, mlăștinoase, terenuri nedesțelenite și pădurea. Satele erau asemenea unor insule, în mijlocul unor imense întinderi de păduri și terenuri necultivate situație care îi obliga cu atât mai mult pe țărani să se unească în colectivități de muncă agricolă. Despădurirea și destelenirea erau activități primordiale pe măsură ce populația sporea, fenomen notabil în secolele 13-15. Începând din secolul 12, însă și până la sfârșitul evului mediu, în viața satului se petrece un proces de progresivă diferențiere între țăranii mai săraci și cei mai bogați. Aceasta face ca în peisajul rural să apară acum îmbrăjmuirea permanentă a ogoarelor proprietate, a familiilor individuale, așa numitele ghilimele câmpuri deschise, închid ghilimele tradiționale, devin acum în mod clar circumscrise în proprietăți individuale. Ca urmare, dreptul de proprietate sezonieră colectivă asupra terenurilor de pășunat devine tot mai limitat sau chiar dispare. În același timp, de pe la începutul secolului XIII, țăranii mai bogați, dar mai ales comunitățile mănăstirești și marii deținători de pământuri, își creează prin terenurile obținute, prin destelănire sau prin defrișare, proprietăți întinse independente de comunitățile sătești. Așadar, alături de mica proprietate țărănească și dominându-o, în curând, aservindu-și-o, se constituie marea proprietate agricolă. Pe aceste proprietăți, fiecare de sute de hectare, cultivate exclusiv în beneficiul proprietarului de sclavi sau de coloni, sau în imediata lor apropiere, țăranul nu va mai rămâne stăpân independent, ci va fi supus unor obligații de dări în produse sau de corvezi, față de marele proprietar de senior. Sub presiunea unor necesități ineluctabile, nevoia de a-și asigura subsistența lui și a familiei sale în perioadele când recolta îi era compromisă, precum și nevoia de a fi apărat împotriva incursiunilor de jaf sau a războaielor, țăranii vor ajunge sub dependența seniorului. Se va constitui astfel un sistem de relații economice și sociale în cadrul instituției feudalismului și a vasalității cu forma derivată a iobăgiei. Figură pagina 105 Reprezintă o poză, un plug cu brăzdar și cormană de fier, după un manuscris din secolul 13. Biblioteca din Saison se scrie s o i s s o -n -s. Încheiat figură. Cadrul natural al vieții rurale Atât în privința alimentației cât și a creșterii vitelor, vezi notă 1, flora și fauna oferau țăranului resurse fie sub forma lor spontană, fie cultivată. Citesc notă 1. Prevalau, după regiuni, în funcție de condițiile fizice locale, una sau alta din aceste ocupații. În întreaga Anglie, bogăția țăranului nu o forma pământul, ci numărul de vite pe care le poseda. La fel și în regiunile scandinave. De asemenea, în Germania nord-occidentală, economia rurală era bazată pe exploatarea pădurilor și apășunilor. Agricultura în aceste țări și, îndeosebi în Germania, avea o importanță secundară. Încheiat notă 1. Pentru țăranii epocilor merovingiene și carolingiene, pădurile în mijlocul cărora se înfiripase răsatele erau o adevărată binefacere. În primul rând, arborii, pinul, la fel ca arinul, mestacănul, paltinul sau carpenul, nu erau util ca lemn de construcție, în schimb, conurile de pin serveau la aprinsul focului, rășina la confecționarea torselor, iar semintele conurilor erau comestibile. Jirul fagului și mai ales ghinda stejarului erau o hrană excelentă pentru porci. Castanul era prețuit la fel ca stejarul, ca lemn de construcție, în timp ce castanele erau un aliment de bază pentru țăran. Pădurea îi asigura lemnul pentru încălțit, pentru construcția casei sau pentru confecționarea uneltelor casnice și a armelor sale rudimentare. Îi asigura în vânat fructe de pădure, miere, ciuperci și locuri de pășunat, mai ales săjiri pentru porci, a căror carne, în paranteză și în special grăsime închid paranteza, constituia o hrană substanțială. Pădurea însemna pentru țăran și pagubele și pericolele pe care sălbăticiunile, lupii, mistreții, urșii le aduceau câmpurilor vitelor și chiar vieții oamenilor, dar îi aducea și o cotă alimentară importantă rezultată din vânat iepuri, bursuci, cerpi, căprioare și altele, de regulă vânatul de braconaj. Țăranul avea voie să-și întindă plasele sau să-și pună cursele numai pe câmp sau la marginea pădurii. Vânatul mare, în paranteză zimbrul, ursul, cerbul, mistretul închid paranteza, constituia un privilegiu rezervat seniorului. Regele și nobilii aveau în serviciul lor vânători de profesie. Păsările care se vânau erau cam cele de azi. Poternic, prepelițe, cocori, bâtlani, porumbei sălbatici, precum și lebede considerate o delicatesă. Fazanul, foarte rar în păduri, era crescut ca pasare decorativă. La vânațe adăuga pescuitul. Fiecare domeniu își avea lacul său, artificial, cu pește rezervat familiei stăpânului. Peștii de apă dulce, în paranteză cel mai răspândit era țiparul, închid paranteza, erau preferați peștilor de mare. În regiunile nordice de coastă, mai ales în Anglia, se consuma foarte mult heringul, de asemenea carnea de balenă, delfin și focă. Gospodăria țărănească la fel ca cea seniorială, creștea obișnuitele păsări de curte. Păunii și fazanii erau păsări ornamentale. Vezi notă 1. Citesc notă 1. La fel ca arața a cărei carne nu era apreciată, spre sfârșitul evului mediu, în paranteză și în timpul renașterii, închid paranteza, păunul va fi nelipsit la marile o spețe ciare. Încheiat notă 1. Curcanul era necunoscut înainte de secolul XIV, iar bibilica a fost cunoscută abia în secolul 16. În perioada carolingiană, în paranteză și în următoarele cel puțin două secole, închid paranteza, primul loc între animalele domestice îl ocupau vaca și boul, dar nu ca surse de carne, ci ca animale de tracțiune, în paranteză, la fel ca în țările mediteraniene, bivolul și măgarul, închid paranteza. Laptele servea pentru producția de brânză, element esențial în alimentație. Calul era folosit în război sau în călătorii, dar la muncile câmpului mult mai târziu. Nu se consuma nici carnea de oaie, vezi notă 2. Citesc notă 2. Animal prețuit în deosebi pentru lână, laptele de oaie era utilizat pentru brânză, grăsimea pentru lumânări, iar pielea de oaie pentru confecționarea pergamentului care în secolul 8, înlocuise papirusul. Încheiat notă 2. Capra era crescută numai în zonele de munte sau în regiunile sărace din sudul Europei, în paranteză Grecia, sudul Italiei și al Spaniei, închid paranteza. Primul loc în alimentație îl deținea porcul, principala sursă de proteine, a cărui hrană și îngrijire nu puneau probleme. Vezi notă 3. Citesc notă 3. Trăia tot timpul anului în pădurile de fac și de stejar, în stare aproape de sălbăticie, încrucișându-se cu mistrețuri cu care deci și semâna, în paranteză, capul mai mare ca al porcului de azi, urechile scurte și drepte, botul ascuțit picioarele lungi și subțiri părul de pe spinare ridicat, iar caninii ieșiți mult în afară, închid paranteza, încheiat notă 3. Figură pagina 107 Reprezintă o poză La munca câmpului în luna iulie Dintr-o carte de rugăciuni flamandă, către 1500. Încheiat figură. Sisteme de cultură și tehnici agricole Viața economică a țăranului din Evol Mediu Timpuriu era caracterizată de o accentuată sărăcie, determinată de sistemul rudimentar de cultură și de nivelul tehnic general foarte scăzut. Utilajul agricol era încă primitiv. Plugul fără roți avea doar un brăzdar de lemn. Sapa era cel mult întărită la vârf cu fier, secera se cera pare că avea dinții din mici bucăți de silex, iar graba încă nu era cunoscută. Uneltele agricole de fier erau foarte rare. La începutul secolului IX, administratorul unei importante moșii regale din N-Pace, se scrie ANNAS, întocmind inventarul uneltelor de fier, enumera Ghilimele. Două topoare, o rindea, două burghiuri, o secure, o plivitoare, o toae, două coase, două seceri, două lăpeți întărite cu fier și unelte de lem din belșug, închid ghilimele. La atâta se rezuma dotarea tehnică a unui domeniu regal de 700 hectare de teren arabil. Terenul arabil, rezultat din defrișarea sau incendierea pădurilor, arbuștilor și mărăcinișului, era cultivat până la epuizare, după care era părăsit pentru o lungă perioadă de timp, în paranteză de 50 de ani și chiar mai mult, închid paranteza. Pe terenurile care urmau să fie deselenite, mai întâi se da foc mărăcinișului sau arbuștilor. Altminteri, rudimentarele pluguri în întregime de len n-ar fi putut pătrunde în pământul tare. Căldură și cenușa uscăturilor fertilizau brazdele. Fertilizarea se putea obține și prin îngrășăminte naturale, vezi notă 1, dar acestea erau într-o cantitate atât de mică, în paranteză, șeptelul țăranului fiind foarte redus, închid paranteza, încât erau folosite doar pentru grădina de zarzavat și pentru vie. Citesc notă 1. În regiunile septentrionale, în special, se folosea ca îngrășământ și marnă roca sedimentară calcaroasă și argiloasă, conținând potasiu și carbonat de calciu. În modul cel mai obișnuit, însă, solul era fertilizat prin putrezirea rădăcinilor și buruienilor tăiate de brăzdar și acoperite de cormana plugului greu. Încheiat notă 1. În aceste condiții, productivitatea solului era foarte scăzută. De regulă, randamentul mediu era două boabe la unul semănat. Când la un bob însemănat săranul obținea trei boabe în loc de două, creșterea era considerabilă, însemna că își dublase provizia, că își putea reduce suprafața lucrată necesară întreținerii familiei, că își ușura viața putând plăti în produse o parte din corvezile la care era obligat, etc. În cazuri excepționale, randamentul mediu era de 4 boabe la unul însămânțat. În paranteză, un sfert din această recoltă trebuind să fie reținută pentru însămânțarea următoare. Închid paranteza. Azi, randamentul mediu la grâu este de 20 de boabe la unul semănat, dar până târziu, în secolul XIV, raportul dintre cantitatea însămânțată și cea recoltată nu trecea de 1 la 4. Vezi, notă 2. Citesc notă 2. Bineînțeles că acest raport cunoștea variațiuni mari, de la o regiune la alta, de la un an la altul, etc. În orice caz, afirmă Davi, ghilimele majoritatea țăranilor europeni puteau fi mulțumiți când randamentul pământului lor era de 1 la 3 sau de 1 la 4. Închid ghilimele încheiat notă 2. În perioada carolingiană se mai păstra încă sistemul roman de asolament bienal, în paranteză, adică de alternarea tot la doi ani a recoltei. Într-un an câmpul era însămânțat, în anul următor era lăsat să se odihnească, închid paranteza. Aratul se făcea cu plugul ușor, în paranteză Aratrum, închid paranteza, de fapt un par lung cu vârful ascuțit, călit la foc pentru a-l face mai rezistent în paranteză, sau cu un înveliș de fier închid paranteza, tras de o pereche de boi. Acest aratrum, bun doar pentru un teren. Muale ușor de lucrat, nu făcea decât să zgârie, să scurme pământul la suprafață, încât tot la 2 sau 3 ani, țăranul trebuia să sape pământul mai în adâncime cu hârlețul. Cam în jurul anului 800 au apărut și s-au răspândit câteva inovații de o importanță decisivă pentru progresul agriculturii. Prima a fost adoptarea sistemului de asolament trienal. Vezi note 1. Citesc note 1. În secolul XIII, în unele regiuni din Anglia se practica și o rotație quadrienală prin introducerea și a unei culturi de leguminoase. Încheiat notă 1. Câmpul era împărțit în trei parcele egale. Prima parcelă era semănată cu grâu de iarnă sau cu secară. În paranteză, semănătura se executa în septembrie și octombrie, închid paranteza. A doua se semăna în luna martie cu orz, mei sau ovăz. A treia parcelă era lăsată de pârloagă, adică neînsămânțată. În al doilea an, prima parcelă era lăsată de pârloagă, a doua era semănată în toamnă cu grâu sau secară, a treia în primăvară cu orz, mei sau ovăz. În al treilea an, pe prima parcelă se asemăna cultura de primăvară, a doua era lăsată neînsămânțată, iar pe a treia se asemăna cultura de iarnă. În al patrulea an se relua această rotație. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Ghilimele. Asolamentul trienal are mai multe avantaje evidente și, în primul rând, cea mai bună valorificare a terenurilor arabile, întrucât numai 30% din suprafața totală este lăsată de pârloagă față de 50% din sistemul a două parcele. Pe de altă parte, a strânge două recolte în două epoci diferite ale anului constituie o asigurare împotriva eventualității unui sezon prost și permite o mai bună repartizare a arăturilor în timpul anului. În sfârșit, cultivarea uvățului ca cereală de primăvară asigură furajul cailor acolo unde sunt preferații boilor ca animale de muncă. Închid ghilimele, în paranteză, jumare puncte gimpel Închid paranteza, încheiat notă 2. O invenție importantă în agricultura medievală a fost cea a plugului greu, înainte cu un cuțit vertical care despica terenul la mijloc cu un brăzdar care retezat tulpinile și rădăcinile rămase în pământ și la urmă cu o cormană, lamă metalică ușor curbată care răsturna brazda tăiată de cuțitul vertical. Vezi notă 3. Citesc notă 3. Noul tip de plug apăruse încă din secolul 6 la popoarele slave, de la care se pare că a ajuns și în Scandinavia. Unii istorici sunt de părere că această invenție, sporind mult randamentul ogoarelor și deci determinând o adevărată explozie demografică, ar fi fost cauza migrației spre sud a popoarelor scandinave. În paranteză conform, Jean Dont, închid paranteza. Și celții cunoscuțeră un tip de plug similar. Plugul greu s-a răspândit în secolul XI, când metalurgia fierului s-a extins și în zona rurală. Încheiat notă 3 Greutatea acestui tip de plug a făcut să îi se adauge două roți spre a opri cormana să pătrundă prea adânc. Plugul greu trecea o singură dată pe câmp, în timp ce plugul ușor trebuia să treacă de două sau de trei ori, de fiecare dată trăgând brazdele perpendiculare pe cele anterioare. Plugul greu era eficace pentru terenurile tari, argiloase și noroioase, din Europa septentrională, care necesitau o arătură mai adâncă, dar era mai puțin util pentru cele afonate pietroase din zonele meridionale, unde natura solului impunea ca arătura să fie mai superficială, ceea ce se putea efectua folosindu-se în continuare plugul ușor de lemn, în paranteză singurul care putea fi utilizat și printre rândurile de viță de vie, închid paranteza. Pe de altă parte, folosirea tipului de plug greu cunoscut se pare încă din secolul IX, în Occident, unde însă s-a răspândit abia cu două secole mai târziu. Necesita un talaj de șase, opt boi sau de patru cai, ceea ce a făcut necesară asocierea într-un sistem de cooperativă agricolă a mai multor familii pentru a-și putea procura plugul, în paranteză foarte costisitor din cauza pieselor componente de fier, închid paranteza și animalele de tracțiune. Figură pagina 110 reprezintă o poză. Planul unei așezări rurale, ilustrând și sistemul de cultură în iubul mediu dezvoltat. E mare egal zone rezervate a recoltelor de vară. I mare egal zone cu semănături de toamnă. M mare egal zone de teren lăsat de părloagă. A mic, B mic, C mic, D mic, E mic, F mic, G mic, H mic, egal fâșiile de teren pe care proprietarilor în paranteză indicați cu aceste litere minuscule, închid paranteza, le posedau în fiecare din cele trei zone. La marginea ogoarelor, terenurile necultivate, în paranteză pășuni, pădure, etc., închid paranteza. În jurul caselor, grădin de zarzavaturi împrejmuite, spațiul destinat culturii cerealelor era împărțit în fășii lungi și înguste, în paranteză pentru a nu trebui să fie întors prea des plugul la arat, închid paranteza. Lucrările agricole se făceau în cea mai mare parte în comun. Este sistemul cel mai rațional de cultivare a pământurilor la care s-a ajuns în ievul mediu. Zonele în care sunt niște dreptunghiuri pline, mici, reprezintă case. Zonele cu iarbă reprezintă fânețe. Zonele cu niște floricele reprezintă pădure. Încheiat figură. Consecințe importante pentru productivitatea ogoarelor a avut și o altă invenție. Grapa, atestată iconografic în secolul XI. Trasă de-a lungul brațelor grapa îngropa boabele semânate, făcând astfel de prisos alte arături suplimentare în acest scop, cum se făcea până atunci. În secolul IX apare și se răspândește jugul aplicat frontal boilor și mai ales înhămatul cailor, care încep să fie folosiți acum în muncile agricole printr-un jug circular, în paranteză folosit și azi închid paranteză, pe umeri, vezi notă 1. Citesc note 1. Până la această dată, calul era înhămat la plug sau la căruță cu o frânghie, un ghilimele gătar, închid ghilimele, ceea ce îi îngreuna respirația și îl împiedica să tragă o povară mai mare de 500 kg. Noul tip de ham, care era folosit întâia oară la înhămatul câmilelor din stepa chineză, apare în Europa poate chiar spre sfârșitul secolului VIII. Spărea de șase ori capacitatea de tracțiune a calului. O pereche de cai putea trage chiar mai mult de șase tone. Încheiat notă 1. În aceeași perioadă, oamenii Evului Mediu au descoperit în paranteză un lucru la care romanii nu s-au gândit niciodată închid paranteza că forța de tracțiune a cailor crește dacă sunt înhămați unii în spatele altora. În sfârșit, o altă inovație a spărit randamentul calului când odată cu secolul 11, i s-au aplicat potcoave prinse cu cuie de oțel moale. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Pentru a proteja copitele cailor, romanii le făcuseră un fel de sandale de piele sau din funii, când le-au înlocuit apoi cu sandale de fier prinse cu sârmă. Caii le pierdeau repede. Călăreții nomadi din regiunea siberiană au fost primi care în încă din secolele 9 și zece își potcoveau caii servindu-se de cuie de fier. Încheiat notă 2. Paralel cu aceste inovații și invenții, ameliorarea situației agricole în condițiile creșterii continue a populației a fost urmărită în direcția activităților de asanare a terenurilor mlăștinoase, de îndiguire a celor supuse inundațiilor, în paranteză în special în Flandra, anchi paranteza, de defrișare a pădurilor și în continuare de destelenire a unor noi terenuri, activități care în perioada cuprinsă între secolele 10 și 13 s-au intensificat. În felul acesta s-a extins zona arabilă din jurul satului, s-au recuperat de asemenea terenuri pentru agricultură și în regiuni îndepărtate de așezările rurale, în zone izolate, în care marii proprietari au adus coloni care au întemeiat aici noi sate. Către sfârșitul secolului XII, suprafața cultivată s-a extins foarte mult datorită atât sporului demografic, deci mâinii de lucru sau progreselor agrotehnice, cât și ajutorului financiar pus la dispoziția colonilor de către marii proprietari funciari de ordinele religioase sau de foștii administratori de moșii senioriale. În secolul 13, însă, această activitate intensivă de destelenire de noi terenuri, în detrimentul pădurilor și a zonelor depășunat, a încetat, în paranteză, cu unele excepții, ca, de exemplu, în nordul Italiei, în regiunea Voii Padului, închid paranteza, ceea ce a dus la o creștere a prețului terenurilor arabile și a numărului de familii țărănești sărăcite, familii care caută să reziste practicând de diferite meșteșuguri casnice sau crescând animale mici pentru a le vinde. Cu toate aceste expediente, subalimentația n-a putut fi evitată. Anii de foamete s-au succedat în serii însoțiți de valuri de teribile epidemii, cauze care au determinat după 1350 o scădere catastrofală a populației tuturor regiunilor europene. Figură pagina 108. Reprezintă o poză. Țărani la munca câmpului, după un manuscris din secolul 13. Biblioteca națională Paris. Încheiat figură. Satul și economia urbană Chiar începând din secolul XIII, odată cu dezvoltarea orașelor, peisajul rural se schimbă. Resursele țăranului nu mai sunt bazate acum pe practica agricolă, ci în primul rând pe creșterea vitelor, apoi pe exploatarea pădurilor și pe cultura viței de vie. Orașele cereau tot mai mult lemn de construcție și de foc, fierarilor le trebuia tot mai mult cărbune, artizanatul textil avea nevoie de cantități tot mai mari de lână, de in și de cânepă, iar orășenii bogați, în paranteză sau doar mai înstăriți, închid paranteza, cereau economii rurale vin, din ce în ce mai căutat, carne și alte produse alimentare derivate din creșterea vitelor. În unele regiuni, ogoarele aproape că dispar, rămânând doar viile și pășunile. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Fermele mănăstirilor cisterciene, în paranteză ordin fondat în 1098 de Sfântul Benedict, închid paranteza, erau specializate în creșterea oilor și în cultura viței de vie. Navele lor proprii transportau pe rin negustorilor riverani 25.000 de litri de vin anual. Mănăstirile își păstrau, bineînțeles, o cantitate suficientă pentru consumul lor, căci chilimele regula Sfântului Benedict permitea călugărilor să bea cu moderație. Închid chilimele în paranteză jumare punct Gimpel. Închid paranteza încheiat notă 1. Începând din secolul XI, economia de schimb a orașelor până la această dată aproape inexistente, la fel ca activitatea comercială, a influențat viața economică rurală. Renașterea comerțului a circulației monetare a fost în acest sens un factor puternic. De asemenea, consolidarea puterii statului și perfecționarea mecanismului fiscal, în paranteză sarcinile impozitelor, abuzurile funcționarilor fiscului, închid paranteza, au dus la o stagnare a economiei rurale. Nemai fiind rentabilă exploatarea agricolă directă, marii proprietari funciari, inclusiv biserica și abațiile, încredințează gestiunea moșiilor unor intermediari, administratori ministeriales sau dau în arendă parcele de teren în schimbul unei rente în natură, în paranteză uneori și în bani, închid paranteza, în condițiile contractuale precis stabilite.